Pista 21 Aceeași autoare este de părere că arta de a întocmi hărți foarte veche a precedat probabil la multe popoare chiar apariția scrierii. În concepția primilor cartografi, Terra era ca o tipsie în centrul căreia plasau propria lor țară. Într-o foarte veche hartă babiloneană, planeta noastră arată ca un fel de disc. În centru, Mediterana, înconjurată de soare răsare, Asia, Doare apune Europa și Libia, Africa, iar de jur prejur se întinde Marea Oceanului. Acest tip de hartă disc, născută mai curând dintr-o idee filozofică decât bazată pe observații reale, a dominat cartografia vreme de multe veacuri. În Europa, până către anul 1000, cultivat cu pricepere de cosmografii evului mediu-timpuriu, pentru care respectarea dogmelor avea mai multă importanță ca adevărul științific. De aceea, cartografia din perioada medievală a constituit la început un regres față de nivelul cunoștințelor geografice ale antichității clasice. Într-adevăr, în Grecia Antică, de pildă, în jurul anului 500 înaintea erei noastre, filozoful și matematicianul Pitagora intuia adevărul când afirma că pământul e rotund, iar Aristarc din Samos îi învăța pe discipolii săi că pământul se învârtește în jurul soarelui. Tradiția atribuie lui Alexandru cel Mare alcătuirea primei hărți, iar prima referire cartografică dintr-un text aparține lui Herodot, relatând întrevederea dintre Spartan și Aristagoras, tiranul Miletului, Herodot arată că acesta din urmă avea o placă de bronz pe care trasase circumferința pământului, a mării mediterane și toate râurile. Mai târziu, la Alexandria, Eratostene a măsurat lungimea unui grad de meridian cu o eroare minimă. Și tot la Alexandria a lucrat și Ptolemeu. 87-165 era noastră, după alte surse 90-168. Astronom și geograf considerat pe bună dreptate părintele cartografiei. În ciuda erorilor sale, din cele 8.000 localități însemnate pe hărțile din celebrul său Almagest, puține sunt plasate exact. E totuși printre primii care menționează sistemele de proiecție și principiile cartografiei în general. Din păcate, opera lui, cuprinzând opt volume în parte pierdute, nu s-a bucurat de atenția meritată în evul mediu, când cartografia a căzut vreme de secole, pradă superstițiilor și interpretărilor fanteziste. Către jumătatea secolului al XV-lea, geografia și implicit cartografia capătă o dezvoltare fără precedent, pe de o parte sub imboldul renașterii interesului pentru antichitatea clasică, dar mai ales sub influența marilor călătorii și descoperiri. Vasco da Gama face în conjurul Africii, Columb trece Atlanticul, Magellan pătrunde în Pacific. Până atunci, una dintre cele mai răspândite lucrări cartografice fusese celebrul Atlas Catalan din 1375, care nu mai răspundea exigențelor după descoperirea rutelor maritime spre răsărit către India și spre apus către lumea nouă. Aceste două rute, completate de primul în conjur al Pământului, 1512, au atras atenția asupra importanței hărților, mai ales pentru navigatori. Însuși Columb nota în jurnalul său, m-am hotărât să descriu în fiecare noapte tot ce s-a întâmplat ziua, iar ziua să notez cele văzute noaptea pentru întocmirea unei hărți maritime. De pe urma călătoriilor lui Columb ne-au rămas trei hărți, dintre care una atribuită chiar amiralului. miralului, hartă pe care sunt schițate țărmurile de nord și nord-vest ale Cubei, cu localizarea orașului la Natividad, întâia așezare din lumea nouă întemeiată în cursul primei călătorii, 1492. Este mai mult o schiță decât o hartă, probabil o copie, și nu se știe sigur dacă autorul ei este Columb. O a doua hartă, atribuită fratelui său Bartolomeo este alcătuită din trei schițe reproducând țărmurile Americii Centrale vizitate în a patra călătorie, 1402-1404. În sfârșit, a treia hartă, întocmită de Cârmaciul și Cosmograful Juan de la Cosa, care l-a însoțit pe Columb în a doua sa călătorie, 1498, este cea mai completă, deoarece în anii următori Lacoza a continuat ca pilot pe alte nave să cerceteze țărmurile Americii Centrale și de Sud, completând succesiv prima sa hartă din anul 1500. Este o lucrare cartografică remarcabilă și sub aspect estetic. lucrată în culori, are desenat pe ea chipul Sfântului Cristofor, protectorul călătorilor, iar în centru mențiunea, făcută de Juan de la Coza în portul Sfânta Maria în anul 1500. Mai sunt desenate vânturilor, linii de orientare, tropicul cancerului, ecuatorul, iar țărmurile descoperite recent sunt marcate cu stegulețe de diferite culori, spaniole, portugheze sau engleze, după naționalitatea celor ce au abordat pentru prima oară regiunile respective. Acest Juan de la Coza, Ună ori este numit Juan Vizcainos, adică Bascul, ceea ce ne dă o indicație asupra originii lui. A luat parte și la expediția condusă de Alonso Ojeda, de-a lungul țărmului Guinei și în delta fluviului Orinoco, 1499, precum și la cea a lui Rodrigo Bastidas, spre Istmul Panama și Golful Darien. El este probabil primul care a recunoscut în coastele Guinei un continent nou. Înzestrat multilateral, navigator, cosmograf, cartograf, pictor, s-a îndelătnicit după cum reiese din documentele vremii și cu și comerțul de sclavi. Istoricul turc Halil Eldem a făcut în 1920 și nouă o descoperire extrem de interesantă printre manuscrisele aflate în biblioteca muzeului depostit în impunătorul palat Topkapi din Istanbul. Fragmentul unui Glob, pe un pergament lucrat din piele de gazelă, în nouă culori și cu părți aurite, cuprinzând semne folosite în portulanele italiene și portugheze, decorat cu diverse desene reprezentând nave, animale și figuri fabuloase, precum și însemnări cuprinzând informații cu privire la flora și fauna diferitelor regiuni, poziția lor geografică și chiar istoria descoperirii lor. O notă menționează că harta a fost întocmită în perioada Muharemului anului 919, de la Hegira, între 9 martie și 7 aprilie 1513, la Gelibolu, Gallipoli, autorul semnând Eu Umilul Piri Reis ibn Haji Mehmet, cunoscut ca nepode sora lui Reis Gazi Kemal. Reis înseamnă în turcă comandant de flotă. Așadar, expresia Amiralul Piri Reis, folosită de numeroși autori, cuprinde un pleonasm. Harta lui Pirirei s-a stârnit senzație în rândurile cercetătorilor datorită faptului că țărmurile răsăritene ale lumii noi sunt redate aici mult mai exact decât în hărțile apărute în apusul Europei până la acea dată, 1513, și chiar mai târziu, până către sfârșitul veacului, fapt demonstrat, între alții, de profesorul Paul Cale, în 1931 de la Universitatea din Bonn, care a făcut și o comunicare în acest sens la Congresul de Orientalistică de la Leida, același cale publicase în 1926 la Leipzig, un manual de navigație, Bahrie, unde se menționa harta care avea să fie găsită trei ani mai târziu în fondul de manuscrise de la Topkapi, care au fost prin urmare sursele folosite de Piri Reis la întocmirea hărții sale. Dar să vedem înainte de toate cine a fost Piri Reis. A fost, cum o arată el însuși, nepotul vestitului corsar Kemal Reis, care, în 1495, va ajunge comandantul flotei otomane. Kemal va sprijini ascensiunea nepotului său. Îl va numi șef de echipaj în 1511 pe una dintre galerele lui, apoi îi va încredința chiar o navă pe care acesta va înălța pavilionul verde cu turban al corsarilor musulmani, abordând și prădând navele aparținând statelor dușmane porții. Există unele indicii că ar fi participat și la câteva expediții deja conduse de celebrul corsar Sherden, poreclit Barbarossa, care în acea perioadă teroriza apele Mediteranei Occidentale. Mai târziu, Piri Reis renunță la anteletnicirile piraterești, fiind numit în posturi înalte în cadrul marinei otomane, amiral al flotei din Marea Roșie, apoi al flotei din Marea de Oman. Din această perioadă datează și manualul de navigație Bahrie, Cartea Mărilor, la întocmirea căruia a participat și pe care l-a dedicat în 1523 sultanului Suleiman Magnificul. Harta lui Piri Reis permite, după părerea profesorului Cale, reconstituirea hărții lui Columb care s-a pierdut. Exemplarul aflat la Biblioteca Națională din Paris nu este, după toate aparențele, originalul hărții lui Columb, ci o reproducere destul de sumară, în care contururile țărmurilor nou descoperite sunt doar schițate. Dar cum a ajuns Pirii Reis în posesia hărții amiralului Mării Ocean? La această întrebare nu putem răspunde decât prin supoziții. Din unele texte rezultă că harta împreună cu o relatare a călătoriei a fost trimisă de Columb în octombrie 1498 din insula Espaniola în Spania, episcopului Juan Rodrigo de Fonseca, președintele Consiliului Indiilor. Nu se știe dacă a ajuns vreodată la destinație, este mai probabil că s-a pierdut pe drum. Nu este exclus ca nava care o transporta să fi fost capturată de pirații care în acea vreme bântuiau în largul coastelor Spaniei, de pildă de nava comandată de Reis, care astfel a ajuns în posesia hărții. Este, firește, doar o ipoteză. O altă posibilitate pare să rezulte dintr-o însemnare de pe marginea hărții lui Piri Reis. Amiralul turc arată acolo că a notat relatarea unui sclav spaniol al unchiului său, Kemal Reis, despre călătoriile care au dus la descoperirea pământurilor de dincolo de Atlantic. Respectivul sclav ar fi făcut parte din echipajele navelor lui Columb, în cursul primelor trei călătorii. În sfârșit, premizele celei de-a treia ipoteze sunt sugerate în introducerea la manualul de navigație Bahrie, unde Piri Reis arată că în 1501 unchiul său chemal ar fi abordat și jefuit în largul portului Valencia șapte nave spaniole care se întorceau încărcate cu mărfuri din Indiile Apusene. Nu este exclus ca la această acțiune piraterească, harta lui Columb sau o copie a ei să fie ajuns în mâinile corsarilor otomani. Hărțile maritime în general și mai ales cele pe care erau notate rutele și țărmurile recent explorate erau documente secrete în acea vreme de acerbă concurență între navigatorii spanioli, portughezi, englez, genovezi, venețieni Alături de aur și de sclavi, ele constituiau o pradă apreciată și de corsari. De altfel, datele ultimelor două ipoteze pot fi lesne conjugate. Cu prilejul acțiunii piraterești de la Valencia, Kemal Reis, pe de o parte, a intrat în posesia hărții lui Columb, pe de altă parte, printre sclavii capturați, se afla și marinarul care efectuase cele trei călătorii cu amiralul Mări Ocean. Era un lucru obișnuit în acea vreme ca marinarii de pe vasele capturate în lupte navale sau în abordaje piraterești să fie luați ca sclavi. Unii erau vânduți în târgurile de sclav din Alger, Tripolis sau Tunis. Alții erau înlănțuiți la vâslele galerelor, bineînțeles dacă familiile lor nu reușeau să procure sumele cerute ca răscumpărare. Prizonierii creștini care treceau la islamism erau primiți în echipajele navelor turcești și uneori ajungeau în posturi foarte înalte. Un exemplu în această privință este Antonio Pigafetta, însoțitorul lui Magellan și cronicarul primei călătorii în jurul lumii, care și-a petrecut ultimii ani ai vieții la Istanbul în slujba de consilier, cum am spune astăzi, pentru probleme navale. C.D. Ali Reis, numele turcesc al lui Pigafeta, era consultat de Piri Reis și de alți comandanți turci și poate că s-a numărat printre colaboratorii edițiilor ulterioare ale Tratatului de Navigație, dar în niciun caz n-ar fi putut contribui la întocmirea hărții din 1513, când se afla încă în Italia. Se pare că Piri Reis își dădea seama că planii globului constituie un unicat, deoarece afirmă într-o însemnare În acest veac nu mai există asemenea hartă Într-o altă însemnare foarte ștearsă în care amiralul cartograf indică sursele sale Unii cercetători cred că Piri afirmă că s-ar fi folosit, printre altele, de o hartă a necredinciosului colon Bo Această notă este obiect de controversă pe de o parte, fiindcă din cauza uzurii pergamentului, textul nu este deloc lămurit, pe de altă parte, deoarece acel colon bo nu trebuie neapărat identificat cu columb. Totuși, unii cercetători, nu numai că n-au pus la îndoială această interpretare a însemnării lui Piri Reis, dar au mers chiar mai departe. Astfel, cercetătorul turc Ibrahim Haki, nu exclude ipoteza că amiralul Mări Ocean, în peregrinările sale pentru găsirea unor comanditari pentru expediția peste Atlantic, ar fi fost și la Istanbul. În anul 1484, pretinde respectivul cercetător turc, așadar după eșecul suferit la Lisabona în tratativele cu regele Huao al II-lea și înainte de demersurile în Spania, Columb și-ar fi oferit serviciile sultanului Bayazid al ii De altfel, în cronica scrisă de Arif Mola, s-ar afla următorul pasaj. A venit la Istanbul un frânc italian, spaniol sau portughez, cu numele de Colon și a spus, Dați-mi câteva corăbii, căci eu vreau să găsesc o lume nouă pentru voi." Un alt cronicar, Evlia Celebi, Notează că, în același an, 1484, când Bayazid pornise expediția împotriva lui Ștefan cel Mare, în tabăra sultanului sosise un călugăr spaniol însoțit de un portughez pe nume Colon, care i-ar fi cerut nave pentru o călătorie în ținuturi îndepărtate. Chestiunea este dezbătută într-un interesant studiu publicat în magazin istoric numărul 9 pe 1970, la rubrica Enigme ale Istoriei, sub sugestivul titlu, Cristofor Columb la curtea lui Bayazid al II-lea, în ciuda citatelor din cronicarii turci, prezența lui Columb la curtea din Istanbul sau în tabăra din Moldova, la Chilia sau la Cetatea Albă, este foarte puțin probabilă. Este adevărat că nu știm nimic despre activitatea lui în 1484, dar, așa cum arătam, nu știm nimic despre întreaga sa viață până la sosirea în Spania, 1485. Dacă l-ar fi cunoscut personal pe Columb, probabil că Piri Reis ar fi menționat acest lucru într-unul dintre documentele rămase de la el, sau măcar în introducerea la manualul de navigație. În afară de asta, în 1484, Columb nu putea cunoaște configurația țărmurilor noi către care va pleca abia peste 8 ani. În afară de cazul că, așa cum presupun câțiva cercetători avizați, dispunea de hărți secrete, părere împrăștiată și de unii dintre autorii noștri. Mihai Gheorghe Andrieș, Piri Reis, în Figuri ilustre din perioada renașterii, editura Albatros, 1972. Unul dintre subcapitolele acestui succint studiu este intitulat, sugestiv, Tainicele hărți ale lui Cristobal Colon. Dar dacă Amiralul Mării Ocean avea încă din 1484, sau poate că abia din 1501, o hartă sau mai multe pe care erau conturate țărmurile continentului american și nu numai ale insulelor descoperite în primele trei călătorii ale sale, Înseamnă că aceste țărmuri fuseseră atinse și cartografiate înaintea lui. Gândul ne duce în mod logic la normanzi, navigatori abili și îndrăzneți, care în jurul anului 1000 au atins coasta Americii de Nord, înființând și o așezare. Multă vreme această ipoteză a fost însă respinsă. Normanzii nu cunoșteau meșteșugul cartografiei, care, în perioada medievală timpurie, Părea să fie o întelernicire rezervată popoarelor așezate mai la sud și preocupate de comerțul pe mare, spaniol, portughezi, italieni. Normanzii au produs însă nu odată surprize istoricilor. O asemenea surpriză a fost descoperirea în 1965 în Biblioteca Universității Americane Iale de către James Robert Enterline a unei hărți reprezentând Vinlandul numele pe care normanzii l-au dat teritoriului american explorat de ei. Și, cam în aceeași perioadă, descoperirea de către muzeograful maghiar Gheza și în arhiva din Estergom, pe Dunăre, la frontiera cu Cehoslovacia, a unei alte hărți cu caractere runice, în care sunt însemnate ruta dintre Norvegia și țărmul american, precum și coastele răsărite ale insulei Teranova. Newfoundland E adevărat că aceste hărți sunt copii relativ târzii, cea americană din secolul al XV-lea, cea maghiară din secolul al XVI-lea, dar este de presupus că au avut un model, poate două modele de origine normandă, fapt ce rezultă, între altele, din inscripțiile cu caractere runice. Cine erau normanzii? Acești navigatori temerari de pe mările neospitaliere ale Nordului. De unde veneau, cum trăiau, ce loc ocupa în viața lor navigația? Cum au reușit să ajungă cu cinci veacuri înainte de Columb pe țărmul american? Normanzii, oamenii Nordului, denumirea a apărut mai târziu evul mediu-timpuriu, Alcătuiau cele trei ramuri ale germanilor nordici, care s-au așezat în primii ani a erei noastre în ținuturile unde locuiesc și azi. Danezii în insulele baltice, pătrunzând mai târziu în Jutlanda, norvegienii pe coasta de apus a Scandinaviei și suedezii în partea ei de răsărit. Așezându-se în peninsula Scandinavă, ei au împins spre nord populația băștinașă de laponi. Țărmurile acestea erau Dificile pentru navigație, Scandinavia are numeroase fiorduri, adesea ascunse în ceață, coasta de vest a Iutlandei e bântuită de puternici curenți marini, iar cea de răsărit are ape puțin adânci și stânci înșelătoare. Și totuși, aici s-au dezvoltat cei mai îndemânatici marinari pe care i-a cunoscut vreme de un mileniu istoria, vikingii. Ca în fățișare, normanzii arătau ca și locuitorii de astăzi ai acelor meleaguri, de statură înaltă, viguroși, cu ochi albaștri și păr blond, uneori roșcat. Oameni dârși, îndrăzneți, căliți în lupta cu natura aspră. Purtau bărbi și plete lungi. Peste veșmintele de in sau de lână aveau mantale și glugi din blănuri de animale, vulpi, dihori, jderi. La început, ocupațiile lor principale erau creșterea vitelor, vânătoarea și pescuitul. Odată cu creșterea populației, aceste îndeletniciri s-au dovedit neîndestulătoare, mai ales că pământul era sărac și nu îngăduia practicarea agriculturii decât în proporții modeste. Așa au luat naștere expedițiile pe mare, mai întâi în țări învecinate, apoi pe meleaguri tot mai depărtate, Expediții care adesea aveau ca principal scop jaful și care, cu vremea, au ajuns să ocupe un loc însemnat în viața acestor oameni ai Nordului. Oameni aspri, ca natura aspră în mijlocul căreia trăiau, normalzii aveau despre lume o concepție fatalistă, cu totul deosebită însă de doctrinele fataliste orientale care predică pasivitatea și contemplația. În cântecele barzilor nordici, scalzi, se găsesc adesea versuri ca acestea. Ia-ți armele, fiul meu, și aruncă-te în vălmășagul luptei. Cel nobil nu trebuie să se gândească decât cum să mânuiască spada și cum să despice valurile cu nava lui. După credința lor, cei care își găseau moartea pe câmpul de luptă cu arma în mână aveau parte veșnic de bucuriile Valhalei, mărețul palata lui Odin, în care veselia și petrecerile se stingeau odată cu căderea nopții și reînviau cu fiecare răsărit de soare. Lupul fioros care păzea cele 540 de porți ale Valhalei nu îngăduia decât celor curajoși și temerari să intre. Nava juca un rol de cea mai mare însemnătate în viața normanzilor. Ea era un mijloc de transport, o unealtă de pescuit și o armă de luptă unul dintre elementele centrale ale întregii vieți. Bărbații care se asociau și îmbarcați pe una dintre navele lungi ale vikingilor plecau într-o expediție de pradă, formau o comunitate sudată, de cele mai multe ori legată și prin relații de rudenie. Pentru călătoriile lor adesea îndelungate, navele normanzilor trebuiau să fie solide, apte de a înfrunta mările neliniștite ale nordului, iar succesul expedițiilor depindea de iuțeala acestor nave, de ușurința lor în manevrare. Oamenii Nordului au realizat o astfel de navă care constituie o revoluție în tehnica construcțiilor navale ale vremii, dracarul. Săpăturile arheologice au scos la iveală câteva dracare bine păstrate, Astfel că astăzi suntem în măsură să cunoaștem tehnica lor de construcție și să înțelegem cum au putut echipajele lor obține performanțe uimitoare pentru acea vreme. În Mlaștina de la Nidam, în Norvegia, a fost găsită o navă, datând probabil din jurul anului 350 era noastră, din lemn de stejar lungă de 24 de metri și lată de 3 metri și jumătate. Ea nu folosea pânze și nu avea punte. Băncile vâslașilor erau mobile, iar vâslele erau așezate în niște furci. Mobilitatea băncilor, inovație de cea mai mare însemnătate, reducea mult efortul pe care îl depuneau vâslașii, iar furcile în care se sprijineau vâslele contribuiau la creșterea vitezei și ușurau operațiile de manevrare. Pentru expedițiile normanzilor, aceste înnoiri în domeniul construcțiilor navale au fost de cea mai mare importanță, de iuțeala și maniabilitatea navei, depinzând însuși succesul unor asemenea expediții. Problema orientării pe mare a vikingilor a fost multă vreme obiectul unor controverse. Unii istorici, îndeoseb cei care sub influența ideologiei fasciste făceau apologia superiorității rasei germane, au emis teoria că ar fi fost dotați cu calități excepționale și că, asemenea, păsărilor migratoare aveau un instinct de orientare care nu dă greș și îi călăuzea pe întinderile nesfârșite ale oceanului. Alții sunt de părere că vikingii ar fi cunoscut proprietățile acului magnetic. Sigur este numai că nu cunoșteau steaua polară. Noaptea se orientau după o stea dublă din constelația Girafa, situată între Ursa Mare și Perseu și menționată în vechile lor cântece sub numele de Tir. Stea pe care o socoteau ca fiind ochiul luminos al unei divinități protectoare a navigatorilor. În zilele senine se orientau cu ajutorul unui instrument simplu, un cadran solar prevăzut cu o vergea de o anumită lungime, care și-arunca umbra pe o scândură orizontală, indicând astfel direcția vasului. Ca și vechii navigatori din Mediterana, normalzii cunoșteau direcția vânturilor și a curenților marini, de asemenea direcția migrației păsărilor călătoare. Aveau și reguli de navigație ce se transmiteau din generație în generație. La vârsta bărbăției, băieții erau inițiați deopotrivă în meșteșugul armelor ca și în cel al navigației. Până de curând se credea, așa cum arătam, că nu aveau niciun fel de cunoștințe cartografice dar cele două copii de pe hărți pe care sunt configurate coastele Americii de Nord pun sub semnul îndoielii această afirmație. Normanzii au fost printre cei mai temerari și mai nemiloși pirați pe care i-a cunoscut istoria. De acest aspect al activităților ne-am ocupat într-o lucrare mai veche, Pirați și Corsari, editura Albatros 1974, din care vom mai cita în cele ce urmează. Totuși, pentru saga vom folosi La saga de Eric Lourouge, povestea lui Eric Roșu, editura Fernand Obie, Paris, de preferat altor lucrări de altfel destul de numeroase, deoarece este tradusă direct din islandeză de Maurice Gravier. Pirații normanzi atacau castele, mănăstiri și chiar orașe fortificate pe care le treceau prin foc și sabie. Pentru viața economică și socială a numeroaselor regiuni, expedițiile lor piraterești au însemnat un dezastru. Pe coastele Belgiei și Olandei de astăzi, înfloritoare în primele veacuri ale erei noastre, în urma jafurilor normande, a dispărut pentru vreme îndelungată și populația. Aceste ținuturi nu s-au mai ridicat economicește decât târziu către începuturile epocii moderne. Pe bună dreptate spuneau contemporanii că, pe unde trec normanzii, nici letră de câine nu se mai aude. Iar într-o litanie bisericească din Anglia anului 860 se spune Și ne mântuiește pe noi, Doamne, de mâna normanzilor. furor Normanorum Liberanos Domine Totuși nu se cuvine să exagerăm această furie piraterească a normanzilor, care nu au fost numai nemiloși tâlhari ai mărilor, ci și pricepuți negustori. În mormintele lor, arheologii au găsit cei drept multe arme, dar și cântare. Una dintre cele mai spectaculoase performanțe ale vikingilor a fost, fără îndoială, debarcarea pe continentul care mai târziu va primi numele America. Informațiile despre această călătorie ne sunt transmise de scrierile islandezului Snorri Sturleson, sau Sturluson, 1178-1241. Istoric, cronicar și preot, ne a lăsat o culegere de biografii ale regilor Norvegiei, un amplu poem, Hatatal, de asemenea o culegere de legende, Sagas, mai vechi, repovestită de el în proză cu multă maestrie și care au intrat în literatura universală sub numele de Eda Tânără, sau Eda prozaică sau Snora Eda. Relatarea lui despre călătoria lui Lei Ferikson către țărmurile necunoscute de la apus și înființarea unei așezări normande în Vinland n-au fost multă vreme luate în seamă. Snorii nu era numai cronicar, ci și poet, prin urmare înzestrat cu multă imaginație, iar saga este în fond o legendă, până când unele descoperiri, printre care inscripții runice pe pietre de mormânt, au arătat că în saga despre Leif, elementele mitice sunt strâns împletite cu adevărul istoric. Pornind din fiordurile scandinave, normanzii ajunseseră în Islanda, țara de gheață, unde întemeiaseră câteva așezări, apoi pe țărmurile Groenlandei, țara verde. În jurul anului 1000, Leif, fiul lui Eric cel Roșu, Porni din Groenlanda spre Norvegia, unde rămase vreme de un an, apoi, luând cu sine provizii, pornie înapoi spre Groenlanda. Surprins de furtună în largul oceanului, dracarul lui pluti vreme îndelungate la voia întâmplării, până la un țărm necunoscut unde creștea din belșug vița de vie sălbatică, grâu sălbatic, arbor cu lemn bun pentru construcții și multe plante necunoscute în Scandinavia. Întors în Groenlanda, Leif povesti despre țărmurile bogate descoperite de el, despre Vinland, țara vinului. De atunci, tovarășii săi îi dădure porecla de fericitul, sub care știrile despre el au ajuns până la noi prin intermediul cronicii lui Snorri. Snorri Sturleson pretinde că Leif n-a ajuns din întâmplare în Vinland, ci ar fi pornit anume în căutarea lui. El nu-i lasă astfel lui Leif gloria de a fi primul viking care a descoperit cermul cel nou. Cu puțină vreme înainte, un negustor groenlandez, pe nume Bjarne, plecând din Islanda, s-ar fi rătăcit pe mare și, după ce a plutit zile întregi la întâmplare, a ajuns la un sârm necunoscut. și lui Bjarne îi cerură să se oprească, să cerceteze ținutul, ba chiar să încarce nava cu lemnul acelor arbori înalți și viguroși. Dar biarne se opuse și nici măcar nu îngădui oamenilor să coboare pe țărm. La înapoiere porniră spre nord și după șase zile și șase nopți ajunsă în Groenlanda.